wa huwa alladhi ansha lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida qalilan ma tashkurun na yeye ndiye aliyekumbieni kusikia na kuona na nyoyo za kufahamu nikuchache mnoshukuru kwenu Wahu aladhi dharaakum fil ardi wa ilaihi tuhsharun Na yeye ndiye halipwene zeni katika ardi na kwa keyeye mtakusanywa Wahu aladhi yuhyi wa yumitu wa Afala ta'kilun. Na yeye ndiye anehuhisha na kufisha na ayake yeye mabadili kwa ya usiku na mchana. Basije, amfahamu. Bal kalu mithle ma kalal awalun. Bali wanasema kama walivyo sema watu wakwanza. Kalu ai dah metna, wakunna tural, wagizaman ai nala mabgusun. Walisema, ye, tu kisah Kufa, tu kawadongo nama fupa, dijodoh tafafolewa. Lakad uwidna nahnu wa abauna hatha min kablu in hatha illa asatirul awalini Tulia hidi wa haya sisi na baba zetu zamani Haya kuwa haya ila ni visa vya uongo vya watu wa zamani Kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun Sema Niyanani ardi na viliomu dani yake kama nyinyi mnajua Sayakuluna lillah Kul afala tazakkarun Watasema Nivya mwenyezi mungu. Sema. Basije hamkumbuki. Kulman rabbu samawati sabi wa rabbu la arshi -azim. Sema. Ni nani mula mlezi wa mbingu sabah na mula mlezi wa arshiku. ku. Sayakuluna lillah. Kul takun watasema ni via munyezimu sema basi je biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la alayhi in kuntum ta'lamun sema Ninani mkono ni mwake umofalme wa kilakitu Na hindiye anailinda Wala hakilindwi asichotaka Kama mnajua Sayakuluna lillah Kulfa anna tusharun. Watasema Ni wamwenyezi mungu Sema Basi vipi mnadanga nyika Bal atainahum bilhak Wa innahum lakadhibun Balih tumewalete haki na kwa yakini hao ni waongo Matakhatha Allahu min waladin wa ma Ithala thahaba kullu ilahim bima khalaka wala ala ba'aduhum ala ba'aduhum Subahana Allahi amma yasifun Mwenyezi mungu hana mwana yoyote Wala hanaye mungu mngine Ingekua hivyo basikila mungu angelichukua alivyo mba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 La ilaha ilaha. Na ya waje mka mkufuri mwenyezi mungu na hali ni ye ye nji ya alie kuumbieni usikizi mka isike ya haki. Alie kupeni uwezo wa kuona mka ulimwengu na viliomundani yake. Na akakupeni akili mzingatie kwae utukufu wake mpate kuamini. Hakika ni hamu mshukuru mwenye kumba vyote hivyo vyo, kwa imani na utifu ila kwa uchache tuu na oni uchache mno Na yee ndiye alie kumbeni duniani na kwa keepeke yake ndiyo mtare yeshua siku ya kiyama kwa hili ya malipo Na yee ndiye ane na, na kufisha na kwa ambri yake na sheria zake ndiyo usiku na mchana zinapitishana Na kuhitalifiana kwazo kwa urefu na ufupi Hamzingati hiyo kweni dalili ya uwezo wake na kupasa kumuamini, yeye na kuamini kufufuriwa. Na yeye, diye na ya na kufisha. Na yake yeye mabadiliko ya usiku na basi Basijiye, hamfahamu. Aya zanyo kutajia usiku na mchana, zime kuja muhala mwingi katika Qur'ani tukufu. Na haya,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 Kwa kuwa miyale inayotokana na jua inapinda inapopita katika matabaka ya anga mpaka inapofikia kwenye jicho la mtazamaji na yeye akaliona jua kama lipo huko peua macho lililokweli ni kuwa kuzama huko kuko chini kuliko peua macho kwa kadiri ya dakika 35 kwa kipimo cha duara Na usiku ni kipindi cha kutimiliza wakati wa mchana, paka kitimilie kipindi cha mzunguko, ardeju ya nafsi yake, kutoka magharibi, kwendi ya mashariki. Na baine usiku na mchana, vipo vipindi viwili, na vio vya magharibi, na mapamba suko. Na kipindi cha mchana, kinakutelifiana kwa mwujibu wa hali ya uwazi, wapahala, na musimu wa mwaka. Halika thalika, kipimindija usiku, kinakitalifia na hivyo hivyo, kwa kufuwa tana haya. Na nyakati za sala na saumu, zinawe kwa tana, na matulio ya juwa huku opewa macho. Pili, kitilafu katika ya katika tabia. Na madhahiri haya ni, nyingi, ni kana, ya namna nyingi, na ya nazalikana na mchanganyiko nyiko ya ya juwa, inayonekana na isionekana. Na viti uvilivyo beba, nguvu za umeme pamoja na vifuniko vya anga na nyuso za bahari na majangwa na kathalika. Kathalika yapo mambo ya pomambo ya kuonekana kama kupato kwa na mwezi na nyota za enye Nyota za dasturi na nyota ziendazo na mwingume upe na nyota zenzu anguka. Na ambazo hufumbwa na ukali wa anga la jua na mchana. Ilhali usiku kuhoneka na wazi. Na muhimu kabisa katika yana yaonekana kuwa ni khitilafu baina ya usiku na mchana ni humu angaza wa mchana. Na sababu yake ni kuwa miale inayotoka kwenye nyua inapopiga juu ya funiko na anga. Ambado kwa hakika ni sehemu ndogo ndogo zinyechebe chembe ndogo mno za fumbi. Hizo hureje shamuangaza na kutawanya pande bali bali. Ikwa hali ya angani safi na vile vichembe-chembe vya vumbi ni fidogo sana na juwa likupewa macho basi rangi na yoyenia zaidi na inayonekana kwa macho zaidi inakuwa ya kibulu. Ama wakati wa kuchomoza juwa au kuchwa basi mbingu honekana na rangi ya machungwa ya inye wekundu, na muanga wa kibulu natawanyika. Kwa hivyo mbinguni tosini huelekea kuwa kibuluu hafifu. Na wakati wa kuchoa tunaona rangi ya kijani kiasi ya 0.1 hivi au akali pembezenini mwake huuitwa metuko kijani. Na uglabu yake huonekana unapokuwa baharini au nyuma kilele cha mlima au hata kwenye kuta za majumba. Na asili ya kuonekana hivi ni kwa ajili ya kugeuka na kutamani kamili ya jua. Hata ikatua rangi mbali mbali hizo kijani. Mkutasari wa haya ni kuwa miale ya yuwa inarangi na zolekana na zizolekana. Na zinakitilifiana kwa urefu wa mawimbi yake na kufuata kwa kesifa hiyo. Kwa hivyo ndiyo tunaona ukamigongano hiyo muangaza wa mchana. Mazigazi ya yani upinde wa mfuwa. Na rangi zaayina mbali mbali zazo zunguka yuwa.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 Na wataalamu anyakati wameweka kuwa huu ndiyo wakati wakuambiwa kuwa usiku mekuwa giza. Na kwa hivyo ndiyo wakati wakuathini ya sala yaisha. Na wakati huu khasaa ndiyo huwanza muangaza wanyota kama sura ya mnara wa sukari na takolake likupe wa mharibi. Na hivyo uendele ya kati kama siku safi ya siku zambarini mpaka kilele cha kon au makhruut yani sura ya ngara wa sukari kifikio utosini na katikati ya usiku huadhiiri rangi ya kuchomoza jua kidogo kidogo akapotompa zuko kwanza kama kilele cha kon au makhruut kilele cha kecho huzidi kupanda na takola hutanuka utanuka kwenye upepo wa mashariki mpaka inavodhihiria alfajiri Yaani linapokuwa jua liko chini na upepo macho kwa mashariki kwa kadiri ya daraja 18.5 za duara na hapo ndio wakati wa kuadhinia swala alfajiri na rangi za mapambazuko huanza kudhihiri kwa taratibu kinyume na zile za kuchorea jua magharibi na imedhihiri karibu ni kuwajua lina kifuniko chembamba kimetanda anga takriban kimekaribia kufunika anga la ardhi Jefuniko hichi chembamba ndicho kinachosababisha kuleta rangi mbalimbali za katika anga mambo haya mbalimbali ambayo tumeyataja kama mifano isiona ukomo imetuonyesha vipi mbinguni inavyokuwa pindi ikiwa pana mawingu wala hapana pepo samchanga kwani hapo tena huwa ni kiza na ikiwa mawingu yaleba matone ya maji ya mvua basi hayo hupambana na miiali ya jua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 ambavi huzalikana kutoka na navio radi na memetuko katika angala nyu. Mambo yote haya ya naonekana ambaye unashuhudia ya dubelekea tufahamu maana ndani ya kauli yake subhanahu Huwataala hakika katika kuumbo kwa mbingu na aruthi na kukitalifiana usiku na mchana pana ishara kwa wenyakili. akili na liopita kwa mambo ya dhahiri ya maumbile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 Nana anaendesha siku zote mwaka ingia mwaka toka Hawa kuizingatia hayo Bali waliwafuata wakanushaji waliwakusha tangulia wakasema kama walivyosema hao Katika wakanusha kwa hao kufufuliwa Walisema hivyo sisi utafufuliwa bali ya kushageuka mchanga na mifupa Sisi uliahidiwa haya na pia baba zetu uliahidiwa hayo hayo, hayo hapo zamani Haya, si chochote, ila ni ahali za wongo, lizo budi watu wa zamani. Ewe Muhammad, wambie, ni nani alemi liki ardi na vilio mwadani yake, tangu watu, mpaka fiumbe vyote, kama njini, mnaujuzi, nijibuni, watakiri kwa ardi ni ya mwenye si mungu. Basi hako tena, wambie, hamkumbuki kwa mwenye kumiliki hayo, ndia nefaku wakudi wa peke yake, wambie tena, Ni nani mwoda mlezi wa mbingu saba na mwoda mlezi wa arshiku Yani kiti kikucha enzi Watakiri kuwa huyo ni mwenyezi mungu Basi wambie Yee yeah, hamuwa ugopi matukeo shirikina wenu na ukafiri wenu na kumuazikwenu mwenye kumbaye huu hote mkuba Wambie vile vile Nani mwenye ufalme wa kila kitu mikono ni muake Na mwenye madaraka siona ukumu katika kila kitu Na ambaye ndi kwa uweza wake na linda kila kitu, wala haya mkiniki ya yote kumlinda ya yote na athabu yake ke, kama njini mnaiju wa jawabu, basi mjibuni. Watakiri kwa hakika huyo ni mwenyezi mungu. Waambie, basi huwaje mkadanganyika kwa kumbao na kuchuchewa na mashetani, na mkache utifu wa mwenyezi mungu. Hakika sisi, tumewa bainishia haki kwa ndimiza mitume, Na wawo ni waongo katika kila jambo na lukit ilafu na hakihi Mwenyezi mungu hakumchukue yote kuwani mwanawe Yeya metaka sikan hayo Wala hana mshirika Angeli kuwa mshirika basi kila mmoja wao Angeli jipa madaraka ya peke kwa hali uvyumba Na vikawa ndiyo miliki yake Na wangeli gomba na wenyewe kwa wenyewe Kama wanajwonekano falmewa na lefanya Na ulimwengu ngelefisidika kwa mizu zano hiyo Basi mwenyezi mungu, hametaka sika na hayo, ya sema hayo wa shirikina, yanayo kuenda kinyume na haki. Na yeye, hamifizunguka vitu fiyo teko kufijua, anajua, tusia yaona, atina yaona. Mwenyezi mungu, hametaka sika na hayo, anayumnasibisha na hayo makafiri, kuwa hati, anawashirika.